Привіт, дорогі слухачі. Рада бачити вас на youtube каналі Домашня бібліотека. Сьогодні пропоную вам прослухати аудіоверсію книги Агата Крісті, Чалий Кінь, Джонові і Гелен Майдмей Вайт. Із вдячністю видали мені можливість побачити, як перемогла справедливість. Передмова Марка Істербрука. Мені здається, що є два способи поглянути на цю химерну справу з Чалим Конем. Звісно, один король у творі Льюїса Керола наказував говорити просто й доступно, але в цій справі важкувато досягти простоти. Нелегко виконувати наказ: почни з початку і веди до кінця, а тоді закінчуй, бо не зрозуміло, що саме буде початком. Для історика це завжди проблема, де саме витік одного струмочка, що є частиною великого потоку історії. Нам, мабуть, варто розпочати з того, як отець Горман вийшов зі свого дому і попрямував до жінки, яка була при смерті. Або, можна й радше, з одного вечора в Челсі. Якщо вже так склалося, що мені доводиться писати більшу частину цієї розповіді, з того й почну. Розділ перший. Розповідає Марк Істербург. Кава машина у мене за спиною сачала, мов розлючена гадюка. В цьому звукові чулося щось загрозливе, навіть пекельне, але якщо подумати, то більшість звуків, що ми їх чуємо в наш час навколо, натякають на якусь потаємну загрозу. Страхітливе ревіння реактивних літаків у небі. Повільний гуркіт, що долинає до нас із тунелю, коли наближається потяг метро, багатотонні вантажівки, від яких здригаються самісінькі. Підвалини вашого дому, навіть у звичайних домашніх шумах сьогодення, хоча вони супроводжують дуже корисні дії, лунає тривожна нота. Посудомийки, холодильники, скороварки, скавучання пилососа, всі вони, ніби кажуть, будь обережний. Я джин, який тобі вірно служить, але коли ти бодай на хвильку втратиш надівною контроль. Небезпечний світ. Ось що воно таке. Небезпечний світ. Переді мною з'явилась чашка з пишною ароматною пінкою. Я перемішав її ложечкою. Ще чогось бажаєте? У нас є дуже смачний сендвіч з бананом та беконом. Чудернацьке сполучення, як на мене. Банани – то спогад дитинства, або іноді банани фламбе, засмажені з ромом і карамеллю. Бекон, на мою думку, має бути з яєчнею. Про «Те, коли ти вже в Челсі, то їж те, що їдясь у Челсі. Я погодився на дуже смачний беконо-банановий сендвіч. Хоча я жив у Челсі, себто винаймав тут умебльовану квартиру протягом трьох останніх місяців». У всьому іншому був геть чужим у цій місцині. Я працював над книгою про архітектуру великих моголів, а для цього міг жити хоч у Гемпстеді, чи Блумсбері, чи Стретгемі, або Челсі. Для мене то було однаковісінько. Все довколишнє, якщо воно не стосувалось моєї праці, легко вилітало з пам'яті, а район, де я мешкав, мене просто не помічав. Я існував у цьому світі сам на сам з собою». Але цього вечора мене наздогнало текляте раптове відчуття відразу до своєї творчості, яке знайоме кожному, хто колись брався за перо. Архітектура великих моголів, імператори великих моголів, спосіб життя великих моголів. Усі ці приголомшливі проблеми, з ними пов'язані, зненацька втратили для мене будь-яку цінність. Кому вони були потрібні? Чого я взагалі вирішу писати про них?» Я гортав сторінку за сторінкою, перечитуючи вже написане. Все це здавалося мені однаковим непотребом. Стиль бідний, тема нецікава. Хто там сказав, що історія – це порожні балачки? Генрі Форд? Він таки мав рацію. Я з огидою відштовхнув рукопис, підвівся і глянув на годинник. Близько одинадцятої вечора. Спробував пригадати, чи вечеряв... Щось всередині мене підказувало, що ні. Ланч, пам'ятаю, в Атенеумі. Але давно це було. Пішов глянути в холодильник. Там досихав жалюгідний шматочок вареного язика». Я похмуро подивився на нього, отак і трапилось, що я вийшов на Кінгз Роуд і врешті-решт звернув до кафе-бару, навіть якого світились червоні неонові літери Луїджі. Тож нині споглядав бананово-биконовий сендвіч і обмірковував зловісні підтексти шумів сьогодення, а також атмосферу, яку вони створюють. Усі вони нагадували мені спогади дитинства – про різдвяну виставу. Дейвід Джонс з'являється зі свого рундука, оповитий хмарами диму. Замкнені двері й вікна перетворюються на пастку. Звідти виринають сили зла, вони кидають виклик «добрій феї буску чи як там її звали. Лиходії борються з феєю, а вона своєю чергою несамовито розмахує чарівною паличкою і декламує нудним невиразним голосом обнадійливі банальності про те, що «добро» зрештою перемагає зло. Все це разом готує глядачів до неминучої фінальної пісні, яка нічого спільного не має ні з казкою, ні з цією виставою. Раптово мені спало на думку, що зло, мабуть, завше видовищніше, ніж добро. Воно мусить влаштувати шов, має лякати і кидати виклик, Нестабільність атакує стабільність, але наприкінці завжди перемагає стабільність. Вона здатна пережити тривіальність бускової феї. Невиразний голос, римовені рядки, навіть невідомо до чого прив'язаний спів про те, що «В'ється мій шлях до підніжжя гори, там місто, улюблене з давньої пори». Зброя це здається жалюгідною, але саме вона, зрештою, обов'язково перемагає. Вистава щоразу закінчується однаково. Широкими сходами спускалися всі актори, відповідно до ієрархії персонажів. Але бускова фея, що уособлювала християнську чесноту скромності, не прагнула бути першою. Або, як у цьому випадку, останньою. Проте з'являлась десь всередині процесії, по-підруку зі своїм колишнім суперником, який тепер уже не гарчав, не був схожий на короля демонів, що дихає полум'ям і сіркою. Тепер він поводився, як звичайний собі чоловічок у червоних лосинах. Кавовий автомат знову засичав мені у вуха. Я помахав рукою, щоб принесли ще філіжанку, і озирнувся. Сестра завжди дорікає, що я не спостережливий, не бачу, що навколо відбувається. «Ти живеш у своєму світі», – звинувачує вона мене. «Ось зараз я таки звернув увагу на те, що поблизу коїлось, і похвалив себе за це». І дня не проходить, щоб вам в газетах не трапилось чогось про кафе-бари у Челсі та про їхніх клієнтів. Тож маю нагоду скласти власну думку про сучасне життя. Тут було досить темно. Нічого допуття не розглядиш. Відвідувачі здебільшого молодь. Вони, мабуть, належали до так званого розбитого покоління, що ламає стереотипи. Дівчата мали звичайний для нинішнього часу вигляд – брудний. До того ж здавалося, що одягнені вони надто тепло. Я звернув на це увагу, коли кілька тижнів тому вечеряв з кількома приятелями. Поруч зі мною сиділа дівчина років 20. В ресторані було доволі жарко, але вона нап'яла жовтий вовняний пуловер, чорну спідницю та чорні вовняні панчохи. Під стікав її обличчям і капав у тарілку. Відигнеї тхнуло пропітнілою вовною та ще сильніше немитим волоссям. Друзі ж мої стверджували, що вона дуже приваблива. Вибачте, не для мене. Моїм єдиним, проте нестримним бажанням було закинути її до гарячої ванни, дати шмат мила і змусити вимити його до останку. Отакий я далекий від тенденції сагодення». Може тому, що Довгенько жив за кордоном, з приємністю згадую жінок Індії, їхні дивні переплетені чорне волосся, їхні сарі чистих яскравих кольорів, які струменіли вишуканими хвилями навколо тіла, що ритмічно погойдувалося суголосно ході. Раптом шум зріс, мої приємні спогади перервалися, дві дівчини за сусіднім столиком счинили сварку. Їхні супутники намагалися залагодити ситуацію, але марно». Дівчата вже зірвалися на крик, вони верщали одна на одну. Одна дала другий ляпас, тя... таз тягнула її зі стільця. Панянки чубрались, мов, торговки рибою, історично викрикуючи образливі слова. Одна мала розкуйовджене руде волосся, інше довге, біляве. Про що саме вони сперечались, я не зрозумів. Чути було лише лайку, свист і підбадьорливі викрики лунали від столиків. Оце так, дівки, дай їй лу! Власник забарною стійкою, ходорлявий хлопець із макенбардами, він скидався на італійця, тому я й вирішив, що це саме Луїджі. Нарешті втрутився, вигукнувши з інтонацією справжнього лондонського кокні: "Аго, баста, розійдіться, розійдіться. На всю вулицю шуму наробили. Зараз лягаві набіжать. Зав'язуйте, баста, кажу". Але білявка вже люто тягала руденьку за волосся і верщала «Ах ти ж, лярва, розлучниця!» Сама лярва. Луїджі разом із двома з ніяковілими супутниками зрештою розтягнули дівчат. Пальці білявки стискали пасма рудого волосся. Вона переможно здійняла руку в повітря, потім скинула свою здобич під ноги. Вхідні двері відчинились і на порозі з'явився одягнений у сині представник закону. Урочисто пролунали слова, що мали відновити мир. Що тут відбувається? Усі нагайно виступили єдиним фронтом проти спільного ворога. «Та таке, розважаємось трохи», – відповів один з молодиків. «Ото й усе», – додав Луїджі, – «просто друзі собі трохи забавляються». Пасма Рудого волосся, він відсунув ногою під стіл. Суперниці фальшиво посміхались одна до одної, вдаючи «мирову». Полісмен з підозрою подивився на всіх присутніх. «Та ми вже йдемо, ніжна промуркотіла білявка. Ходімо, Дагу». Виявилось, що кілька інших відвідувачів теж зібралися йти. Поліціянт кинув на них похмурий погляд, ніби кажучи, цього разу він ще попустить, але вся компанія відтепер у нього під контролем. Представник закону повільно ретирувався. Супутник Руденької розплатився біля стійки». Усе гаразд? запитав Луїджі в поки та поправляла хустинку. Лу, тебе добряче відгамсели, коси з корінням повисмикували. А вона й не болить, безтурботно відповіла дівчина і усміхнулась до баристи. Вибач, за Рейвах, Луїджі. Вечірка закінчилась. Кав'ярня майже спорожніла, я поплескав по кишені, шукаючи дрібні гроші. От крута дівка, еге ж? схвально кивнув Луїджі, провівши руденьку поглядом. Тоді схопив швабру і зумів руді пасма за стійку. «Це ж, мабуть, дикий біль», – зауважив я. «Я б кричав, мов, різаний, якби мене так пропустив Луїджі. Але вона така справді крута, наша Томмі. Ви її добре знаєте?» «О, та вона тут мало не що вечора. Такертон її звуть». Томасіна Такертон, якщо хочете все знати. Але всі її кличуть Томмі Такер. А ще до Біса багата. Старий лишив їй добрячий спадок. І що ж вона робить? Приїздить у Челсі. Живе у смердючій комірчині на півдорозі, як їхати до Вонсбордського мосту. І вештається тут із цією бандою. Весь час те саме». Не авторопою. Половина з цього натовпу має гроші, можуть отримати все, що лише заманеться, можуть жити в ріці, якщо захочуть. Але, здається, їм таке життя до смаку, відриваються, як можуть, таки не авторопою. Ви б так не вчинили? Ха, то я ж маю розум, відповів Луїджі. Я тільки ж цим і заробляю. Я підвівся, щоб іти, і запитав, про що, власне, була суперечка. О, Томі підчепила хлопця тієї дівчини. Він не вартий того, щоб за нього битись, повірте мені. Інша дівчина гадала, що вартий, поділився я з О, Лу, така романтична, тактовно зазначив Луїджі. Я трохи інакше уявляв собі романтику, але не зізнався. Десь так за тиждень по тому в колонці некрологів «Таймс» мені впало в око знайоме прізвище. Такертон, 2 жовтня, лікарня «Феллоуфілд», Емберлі, Томасіна Н. У віці 20 років єдина спанкоємиця Томаса Такертона – Ексвайра з Кернінгтон-парку, Емберлі з Суррей. Приватна церемонія прощання. Квіти не бажані. Навіть квітів не буде для бідолашної Томмі Такер. І вона вже не відриватиметься в Челсі. На якусь мить мене охопило раптове співчуття до всіх сучасних Томмі Такер. Зрештою, нагадав я собі, звідки мені знати, що саме мої погляди правильні? Хто я такий, щоб казати, що їхнє життя змарноване? А може тому є життя, тихе життя дослідника, зануреного у книги, закритого від усього світу, може саме воно змарноване, опосередковане життя книжкового хробака. Тільки чесно, чи я колись відривався в своєму житті? Навіть сама ідея мені не знайома. Правда, полягала в тому, що я, звісно, просто не хотів відриватись, але може варто було б. Незнайома і не дуже приваблива думка. Я спробував звільнитися від образу Томі Такер і повернутися до листів, що надійшли поштою. Найголовніших серед них виявилось послання від кузини, роди Деспарт, яка просила мене про послугу. Я одразу ж схопився за чудову можливість відкласти роботу, бо настрою цього ранку не було». Вийшовши на Кінгз Роуд, я зупинив таксі і швидко дістався до помешкання моєї приятельки місіс Аріанде Олівер. Місіс Олівер – добре відома авторка детективів, а її покоївка Міллі – високопрофесійний дракон, який пильно охороняє свою пані від нападів зовнішнього світу. Я запітально підняв брови. Міллі рішуче кивнула». «Вам краще одразу нагору, пане Марку», – промовила вона. «Вона зранку сама не своя. Може, ви зумієте якось її розрадити?» Я піднявся сходами на два марші, легенько постукав у двері і, не чекаючи на запрошення, зайшов у приміщення. Кабінет місіс Олівер являв собою простору кімнату зі шпалерами, прикрашеними екзотичними птахами, що метушились серед тропічного листя. Письменниця у стані близькому до сказу вешталась з кутка в куток і щось бурмотіла собі під ніс. Вона байдуже й коротко глянула на мене і продовжила свої метання – Її очі розфокусовано ковзнули по стінах. Погляд зупинився на вікні, вона визернула з нього, а потім міцно стулила повіки, ніби відчувши спазм агонії. «Але чому?» – запитання місіс Ольвер було адресовано всесвіту. «Чому цей ідіот не сказав одразу, що бачив какаду? З якого дива? Він не міг не побачити його. Але якщо він раптом прохопиться, це звалить весь сюжет. Має бути якийсь спосіб. Має ж бути». Жінка застогнала. Запустила пальці в коротке сиве волосся, несамовито вчепилась в його пасма. Раптом її погляд зосередився на мені, вона промовила. «Привіт, Марку, я тут здурію скоро». І знову почала скаржитись. А потім ще й Моніка. Що більше, я намагаюся зробити її милою, то дужче вона дратує. Таке дурнувати дівча, ще й пихати. Моніка, Моніка. Може, ім'я не те, що треба. Ненсі. Краще буде. Джоанна. Усі завжди Джоан, Ен, те саме. Сьюзан? Була у мене вже Сьюзан. Люсія? Люсія, Люсія. Здається, я бачу ту Люсію. Руденька, светрик під горло, чорні колготки або хоча б чорні панчохи. Меттєвий проблеск гарного настрою одразу ж затьмарився проблемою какаду і місіс Олівер знову застогнала. Не дивлячись, жінка автоматично перебирала на столі якісь предмети і переставляла їх з місця на місце. Вона дбайливо поклала футляр від окулярів до лакованої скриньки, де вже лежало китайське віяло. Глибоко зітхнула і промовила «Рада, що це ви». Дуже мило з вашого боку. А міг би бути хто завгодно, наприклад, якась дурновата пані з проханням виступити на відкритті благодійного ярмарку, або якийсь пан стосовно мілінного страхування, що його вона категорично не хоче, або сантехнік, але це було б надто добре, а геш, Або міг би... Пла приплентатись хтось, кому кортить взяти у мене інтерв'ю. І всі ці недокучливі запитання весь час ті самі. Що наштовхнуло вас на думку стати письменницею? Скільки книжок ви написали? Скільки ви заробляєте? І так далі, і тому подібне. Я ніколи не знаю, що і скільки, і через це скидаюсь на якусь недоумкувату. Але все це не має значення, бо я, здається, зараз дурію через того «какаду». «Щось не збігається?» – перепитав я співчутливо. «Може мені краще піти?» «Ні, не йдіть. Так чи так, а ви мене розважили». Я прийняв цей сумнівний комплімент. «Хочете закурити?» – запитала місіс Олівер із гостинністю, але не рішуче. «Десь тут були цигарки. Погляньте на кришці друкарської машинки». «У мене є свої, дякую. Ось пригощайтесь. О, ви ж не курите?» «І не п'ю», – відказала моя співрозмовниця. «Краще б пила, як оці американські детективи з пляшками, віскі в шухлядах, столу. Це, здається, розв'язує всі їхні проблеми. Знаєте, Марку, я направду не уявляю, як у реальному житті комусь взагалі вдається скоїти вбивство і вийти сухим із води. Як на мене, то щойно ви когось убили, все одразу стає таким жахливо очевидним». «Дурниці, ви ж таке вже багато разів робили». «Принаймні, 55», – відповіла Олівер. Ольвер. вбивство, то дуже легко і просто, от приховати його, то справді важко. Тобто я хочу сказати, чому підгозра має впасти на когось іще окрім тебе. Це ж просто в око впадає». «Проте не одразу», – мовив я. «Але чого це мені коштує?» – похмуро відповіла ця поважна особа. От скажімо, це ж геть неприродно для п'яти-шести людей зібратись в одному місці, коли вбивають Б, і так, щоб усі вони мали мотив для його вбивства. Хіба що цей Б – така вже вкрай неприємна особа, і в цьому випадку всім буде байдуже вбитий він чи ні, тоді вже точно не важливо, хто його так». «Бачу, в чому ваша проблема», – сказав я. «Але якщо вам вдалося це провернути 55 раз, то ви й тут упораєтесь». «Саме це я собі й кажу», – промовила письменниця. «Знову і знову кажу, але щоразу не можу в це повірити. Отож би й картаюсь. Вона знову запустила пальці у волосся і з силою смикнула. «Не треба», – вигукнув я. «Ви ж із корінням повириваєте». «Дурнички», – відповіла місіс Олівер. «Волосся міцне. От коли мені було 14, я хворіла на кір. Лежала з дуже високою температурою». Тоді воно пасмами лізло, все чоло полусіло, сором такий, і цілих півроку все відростало знову. Для дівчинки просто жах. Я вчора про це згадувала, коли провідувала в лікарні Мері Деллафонтейн. Волосся в неї випадає так само, як у мене колись. Вона каже, як їй покращий носити в мене чолі накладку. Коли тобі за 60, то воно не дуже вже й відросте, я гадаю». «Я тут якось бачив, як одна дівчина видерла інші волосся геть із корінням», – сказав я. Певен, що в моєму голосі пролунала ледь помітна нотка гордості через те, що бачив це на власні очі. «Ви останнім часом до якихось таких дивних місць ходите?» – запитала моя співрозмовниця. «Це було в кафе-барі в Челсі». «О, Челсі», – вигукнула місіс Олівер. «Як на мене, там може трапитись геть усе». Бітники, спутники, сквайри та вся ця генерація розбитих, я про них намагаюся не писати, боюся в термінах заплутатись. Надійніше гадаю триматися того, що ти добре знаєш. Наприклад, публіка в круїдзах, у готелях, події в лікарнях, у парафіяльних рядах, аукціони, музичні фестивалі, дівчата в крамницях і комітети, і щоденні прибиральниці – а ще молоді хлопці або дівчата, які ходять у походи по всьому світові, цікавляться наукою і ще продавчині. Вона зробила паузу, щоб перевести дух. Треба бути дуже різнобічною особистістю. Щоб у цьому всьому розбиратись, сказав я, але ви таки маєте запросити мене колись до кафе бару в Челсі. Просто для розширення світогляду, замріяло, промурмотіла місіс Олівер. Коли ви лише не забажаєте? Сьогодні ввечері? Не сьогодні. Я надто зайнята писанням, все зайнята, бо переймаюся з того, що не можу писати. Це справді саме те, що найбільше втомлює в писемницькій праці. Хоча, якщо чесно, втомлює все, окрім тієї миті, коли до тебе приходить чудова ідея, або тобі так здається, і вона не може зачекати. Скажіть мені, Марку, чи можливо вбити когось на відстані? «Що ви маєте на увазі на відстані? Натиснути кнопку і запустити радіоактивні промені смерті?» «Ні-ні, не треба наукової фантастики. Гадаю, вона засумнівалась. Насправді, я мала на увазі чорну магію». «Воскові фігурки та шпильки? О, воскові фігурки вже з моди вийшли», – пирхнула письменниця. «Але дивні речі таки трапляються». А в Африці або у Вест-Індії люди весь час про таке розповідають, як оце тубільців беруть та і вони помирають, воду або ю... Ви ж знаєте, про що я. Я відповів, що більшість із цих випадків тепер пояснюють силою навіювання. Жертві переказують, що місцевий знахар наслав на неї смертельне прокляття, а її підсвідомість робить решту. Місіс Олівер знову пирхнула. Якщо хтось натякне мені, що я приречена лягти умерти, я раду обману їхні очікування. Я засміявся. У ваших винах уже багато століть теча стара добра скептична кров західної людини, жодної схильності до того, щоб стати жертвою навіювання. Тоді як, на ваш погляд, таке може трапитись? Я не досить обізнаний з цим предметом, щоб судити. А чого воно взагалі спало вам на думку? Ваш новий шедевр зватиметься «убивство через навіювання»? «Направду, ні. Стара добра мишача отрута або мишяк, цього для мене цілком достатньо. Або відповідний важкий трупий предмет, тільки якщо можна, то не вогнепальна зброя. Вона така підступна, але ж ви сюди проїхали не книжку зі мною обговорювати. Чесно кажучи, ні. Річ у тому, що моя кузина рода Деспарт проводить церковний фестиваль і... «Ніколи знову», – вигукнула місіс Олівер. «Ви ж знаєте, що трапилось минулого разу. Я організувала гру полювання на вбивцю, і ми одразу отримали справжній труп. Я після цього так і не отямилась». «Це не полювання на вбивцю. Все, про що вас просять – сидіти в наметі і підписувати свої книжки. По п'ять шилінгів за штуку». «Ну», – протягнула письменниця, сумнівав. «Це має бути нормально? Мені не доведеться відкривати фестиваль або виступати з дурнуватими промовами або капелюшка надівгати?» «Запевняю, нічого з цього від вас не вимагатимуть». «І триватиме все це лише годинку-дві?» – вимовляю, я далі. «Зрештою, потім буде крикетний матч?» «Ні, гадаю, не та пора року. Дітки з танцями, можливо, або конкурс карнавальних костюмів?» Місіс Олівер заволала диким голосом. «Ось вона кричала». Крикетний м'яч, звісно, він бачить із вікна, здіймається у повітря. Це його відволікає, тому він не здогадується про какаду. Все ж добре, що ви прийшли, Марко, ви просто чудовий. Я не дуже розумію. Як ні, то й ні. Головне, я розумію, відповіла письменниця. Все це дуже складно, нема коли пояснювати. Приємно було з вами побачитись. А зараз я дуже хочу, щоб ви пішли геть, просто зараз. Звісно, а що до фестивалю? Я подумаю. Наразі не зважайте. «Заважайте мені! Боже, куди ж я окуляри запроторила? Справді, речі просто зникають». Розділ другий. Місіс Джератті відчинила двері пасторського будинку. На її обличчі, як завжди, читалось «От я тебе і упіймала». Вона не на дзвінок відповіла, а здійснювала переможний маневр, влучно атакуючи невідомого зайду. «Ну то що? І що ж тобі потрібно?» – войовничо запитала вона. На ганку стояв хлопець. Дрібненький такий хлопчина. З першого погляду ні помітиш, ні запам'ятаєш. Схожих хлопців повно навкруги вештається. Він шморгнув закладеним носом. Це тут священник живе. То тобі отець Горман потрібен? «Тамо він треба», – махнув рукою хлопчик. «Де це «тамо» і кому саме він треба і для чого?» Bantlestroit 23. Тітка каже, якась вмирає. Місіс Коппінс мене послала. Це ж тут папська церква, еге ж? Тітка каже, вікарій не підійде. Місіс Джераті запевнила хлопця, що він звернувся за правильною адресою, звалила йому стояти, де стоїть, і повернулась до резиденції святого отця. Десь за три хвилини на порозі з'явився високий Немолодий уже священник, який тримав у руках невеличку шкіряну валізку. «Я отець Горман», – мовив він. «Бенталстрит? Це біля сортувальної станції? Прямисінько, тут близенько, чесно». Вони рушили разом. Священник рукував впевнено та спокійно. «Місіс Коппін кажуть ж, так звати ту жінку. Вона хазяйка дому, кімнати, здає, все таке. Це одні з її пожильниць вас треба. Девіс звати, здається». «Девіс? Дай на подумаю». Ні, не пригадую. Водна одна з ваших, точно кажу, папістка, тобто. Каже, вікарій не підійде. Священник кивнув. Невдовзі вони вже дістались Бентал-стрит. Хлопець стиснув пальцем у високий, вузький, укритий кіптявою будинок. Один із цілого ряду таких самих високих, вузьких, закопчених будинків. Ось воно. Ти не зайдеш? Я не звідси. Місіс К дала мені шилінг, щоб я вас гукнув. «Зрозуміли, як тебе звати?» «Майк Поттер». «Дякую, Майку». «Прошу», – відказав Майк і пішов насвистуючи. «Те, що поблизу умирала людина, враження на нього не справило». Двері 23-го будинку відчинились. На порозі з'явилася місіс Копінс, повна жінка з червоним обличчям, яка махала віддуваче відвідувачеві, енергійно запрошуючи в дім. Заходьте, заходьте злеї, от що я скажу. Мала б не тут бути, а в лікарні. Я зателефонувала, але Бог його зна, коли вони нині приїздять. Сестри моєї чоловік ногу зламав, то шість годин чекав, поки приїхали. «Ганьба та й годі, от що я скажу. Теж мені медична допомога. Гроші їм плати, як треба, то не дочекаєшся». Вона вела священника вузькими сходами нагору й і торохтіла без упину. «Що з нею? Гриб, от що. Думала, вже одужує. Але зарано вийшла з дому, от що я скажу. А вчора приходить, така вся немов помирає». Поклала її в ліжко та не їла нічого. Лікаря не схотіла. Сьогодні рано дивлюсь, а вона вся горить, вся в лихоманці, на легені дало. Пневмонія. Місіс Коппінс, яка на той час уже добряче захекалась за пик, мов, про поро, паротяг, що мало означати цілковиту згоду. Вона рвучко відчинила двері, відійшла у бік, пропускаючи отця Гормана і проговорила над його плечима з фальшивою бадьорістю. «Ось до вас, преподобний, прийшов. Тепер з вами все буде добре». І пішла собі. Отець Горман рушив вперед. Кімната, уставлена старомодними вікторіанськими меблями, була охайною і чистою. Немічна жінка, яка лежала на ліжку біля вікна, повернула до нього голову. Священник одразу побачив, що вона дуже хвора. Ви прийшли. Часу замало, промовила жінка, задихаючись. Лиходійство, таке лиходійство. Я мушу, я мушу, я не можу ось так померти. Сповідаюся, сповідаюся, моя провина, моя страшенно велика провина. Її напіврозплющені очі блукали кімнатою. З вуст линув безладний монотонний потік слів. Отець Горман підійшов до ліжка. Він почав казати те, що казав так часто, занадто часто. Слова наділені владою, слова здатні переконувати, слова його покликання і його віри. Мир увійшов у кімнату. Страждання зникло із замучених очей. Священик скінчив таїнство, жінка, що готувалась померти, знову заговорила. «Зупинити. Це потрібно зупинити. Ви маєте?» Отець Горман промовив упевнено і переконливо. «Я зроблю все необхідне. Ви можете мені довіряти». Трохи згодом одночасно прибули і лікарі, і швидка допомога. Місіс Коппін зустріла їх із похмурим тріумфом. «Надто пізно, як завжди», – заявила ця пані. «Вона померла». Коли отець Горман повертався додому вже сутеніло. Увечері спустився туман, який швидко густішав. Священник на хвилинку зупинився, насупився. Якась химерна, надзвичайна історія – що в ній народилося у Марині, в жарі лихоманки? Дещо було правдою, звісно, але що саме? Так чи так важливо було занотувати кілька прізвищ, поки пам'ять свіжа. Потрібно буде після повернення зібрати спілку святого Франциска. Він зненацька звернув до маленької кав'ярні, замовив філіжанку кави і підсів за столик, намацав кишеню «сутани». А місіс Джератті, він же просив її заштопати, як завжди не зробила. І записник, і грубенький олівець, і кілька монет, що були в кишені, все випало за підкладку. Він намацав монету, другу, і олівця, але до записника не міг дотягнутися. Подали каву, і священник попросив принести йому аркуш паперу. Такий, згодиться, це був розірваний паперовий пакет. Отець Горман кивнув і взяв його. Він почав писати. Прізвища. Важливо не забути прізвища, він їх постійно забував. Двері кав'ярні відчинились. Зайшли три молодики, убрані в Едвардіанські костюми і сіли гомінкою компанією. Священник закінчив свої записи, він склав шматок паперу і ледь не поклав його до кишені, коли згадав про дірку. Довелося зробити те, що йому досить часто допомагало раніше. Засунути складений аркуш до черевика. Якийсь чоловік тихенько зайшов у кав'ярню і сівся у віддаленому кутку зали. Отець Горман кілька разів для годиці сьорбнув слабенької кави, попросив рахунок, розплатився. Чоловік, який щойно прийшов, здається, передумав. Він глянув на годинник, ніби переплутав час, підвівся і рушив на вулицю. Швидко наповзав туман. Отець Горман поспішав своєю дорогою. Він добре знав цю місцину. Священник вирішив зрізати шлях через маленьку вулицю, ближчу до залізниці. Кроки за спиною він, мабуть, чув, але не надавав їм жодного значення. Та й чого б це раптом? Ударкий ком захопив його зненацька. Він похилився вперед і впав. Доктор Коріган, насвистуючи отче Офлін, Зайшов у кабінет дільничого кримінального інспектора і невимушено повідомив його господареві інспектору Лежену. «Зробив я вашого вам падре. Які результати?» «Залишимо технічні терміни коронеру. Ну, його справді вдарили важким кийком. Убив, мабуть, уже перший удар, але хай хто це зробив, він ударив ще кілька разів для певності. Брудна справа. Так, погодився інспектор». Це був кремезний чолов'яга з темним волосся та сірими очима. На позір дуже спокійний, але рухи іноді на диво виразні, видавали його походження від французьких гугенотів. Лежен замислено промовив Ще брудніше, ніж пограбування? А хіба пограбування було? запитав лікар. Припускаємо. Кишені його повивертали, підкладку ряси розірвано. Вони не могли розраховувати на багату поживу, відповів Коріган. Більшість із цих папських священників бідні, мов церковні миші. Вони розтрощили йому голову для певності, міркував Лежен. Хотілося б знати, чому. Дві можливі відповіді, мовив лікар. По-перше, це міг бути якийсь злостивий молодий паскудник, що чинить насильство, бо так йому подобається. Таких зараз повно, навіть більше, на жаль. А по-друге, Коріган знизав плечима. Хтось полював за вашим отцем Горманом. Схоже на це? Лежен похитав головою. Зовсім не схоже. В нашому й районі його добре знали і любили. Ворогів не було. Принаймні таких, щоб ми про них чули. А на грабунок не скидається. Хіба що... Хіба що що? Запитав лікар. Поліція має зачіпку? Вгадав. У нього дійсно була дещиця, якої не забрали. Одна річ, захована, чесно кажучи, в Черевикові. Коріган аж присвиснув. «Ну, просто шпигунський детектив!» Інспектор посміхнувся. Усе набагато простіше. У нього була дірява кишеня. Сержант Пайн говорив з його економкою. Вона, здається, трохи не чепура. Мала дбати про одяг святого отця, а полагодити вчасно не встигла. Жінка припустила, що отець Горман часом ховав якісь папери чи листи до черевика, щоб не випали за підкладку ряси. А убивця про це не знав... Геть не знав. Отже, маємо припущення, що він шукав саме цей шматок паперу, а не мізерну жменьку дрібних грошей. Що там у тому папері? Лежен висунув шухляду і дістав недбало складений папірець. Лише перелік прізвищ, сказав він. Коріган зацікавлено подивився. Ормерот Сент-Форт Паркінсон Гескет Дюбуа Шоу Гармонт-Сворд «Такертон? Коріган? Делафонтей?» – брови у нього піднялись. «Бачу, що навіть я є в цьому переліку. А інші прізвища вам про щось говорять?» – запитав інспектор. «Жодне. Ви колись зустрічались з оцем Горманом?» – «Ніколи. То ви нам не зможете допомогти. Є якісь думки про те, що може означати цей папір?» Лежен не відповів прямо. Того вечора близько сьомої до отця Гормана прибіг хлопчик, казав, що яка жінка вмирає і просить священника. Отець Горман ішов з ним. Куди саме ви знаєте? Знаємо. З'ясували досить швидко. Бентел-стрит, 23. Будинок належить жінці на прізвище Коппінс. Хвору звали Місіс Девіс. Священник дістався туди о четвертій. «По сьомій, і був там майже півгодини. Місіс Девіс померла просто перед приїздом швидкої, яка мала забрати її до лікарні. Зрозуміло» тому отця Гормана бачили в Тоні Плейс – маленькій обшерпаній кав'ярні. Ні в чому протизаконному вони не замішані. Продають низькоякісні напої, постійних відвідувачів небагато. Отець Горман замовив філігаржанку кави. Затим, вочевидь, помацав кишеню, не знайшов того, що шукав, і попросив у власника Тоні аркуш паперу. Ось, інспектор виказав на клапоть перед ним, ось це і є той папір. А потім… Коли Тоні приніс йому каву, священник ще списав на цьому папірці. Невдовзі пішов, лишивши каву майже не надпитою. За що його важко звинувачувати. Перелік цей він завершив і заховав у черевик. Хто ще там був? Трої тедді Бою, Вони прийшли і усілися за один столик. Тоді зайшов чоловік трохи старший і сів на інший. Він пішов, не зробивши замовлення. Він пішов за священником... Міг піти. Тоні не помітив, коли той вийшов, і не помітив, який у нього був вигляд, до речі. Описує його як непомітну особу, респектабельний. «Я такий, що схожі на нього будь-кого іншого». Середній на зріст. Він гадає, що темно-синє пальто, а може й брунатне. Не дуже темне, не дуже світле. Жодної причини того, що чоловік якось причетний до цього. Невідомо. Він не заявляв, що бачив священника в кав'ярній тоні, але часу ще небагато минуло. Ми просимо кожного, хто бачив отця Гормана, між 19.45 і 20.15, зв'язатися з нами. Відгукнулися поки що тільки двоє. Жінка і власник аптеки по сусідству. І зараз до них «Іду. Тіло знайшли о чверті по восьмій. Двоє малих хлопців на Вест-стрит. Ви знаєте, де це?» «Можна сказати, провулок з одного боку обмежений залізничною колією, а решту вам відомо». Коріган кивнув, постукав по паперу. «А ось про це, що ви думаєте?» «Гадаю, це дещо суттєве», – відповів Лежен. Жінка перед смертю повідомила священника про щось важливе. Він записав прізвища якнайшвидше, бо боявся забути їх, так? Запитання. Чи вчинив би він це, коли б мав дотримуватись таємниці сповіді? «Мабуть, що він не мав зберігати таємницю», – проказав інспектор. «Припустимо, ці прізвища якось пов'язані або, наприклад, йдеться про шантаж». «У цьому полягає ваша ідея?» «У мене ще немає ідей. Це лише робоча гіпотеза». Може, тих людей шантажували, та, що померла або була шантажисткою, або знала про цю аферу. Я сказав би, що вона прагнула покаятись, висповідатись і настільки можливо компенсувати завдану шкоду. Отець Горман погодився взяти на себе цю відповідальність. А потім... Лишається тільки гадати, відповів Лежен. Скажімо, йшлося про змову. Хтось не хотів, щоб виплати припинились. Хтось знав, що місіс Девіс умирає що вона послала посвященника. Далі все, що сталося. «Я от думаю», – сказав Коріган, знову роздивляючись з папірець. «Чому, як ви гадаєте, біля двох прізвищ стоять знаки питання?» «Можливо, отець Горман не був упевнений, чи правильно запам'ятав?» «Міг би бути Маліган, а не Коріган», – погодився із кривою посмішкою лікар. «Досить схоже, але, як на мене, таке прізвище, як Делафонтейн, ви або одразу запам'ятаєте, або взагалі ніколи. Розумієте, про що я? Ще досить дивно, що немає жодної адреси». Він знову занурився в перелік. «Паркінсон. Паркінсонів повно. Сентфорд. Нічого незвичного. Гексет-Дюбуа. А це вже щось. Таких багато бути не може». «Від А до Л. Подивимось. Гексет. Місіс А. Джон і Ко. Сантехніки. Сер Ізидор. Ага, ось воно. Леді Гексет Дюбуа. Елзмерсквер, 49. Південно-західний сектор, 1. Не будете проти, якщо ми ось зараз і зателефонуємо? І що скажете?» «Натхнення підкаже, легковажно відповів доктор Коріган. Вперед, – сказав лежен. «Що? – виречився на нього лікар. – «Вперед, – кажу, – легковажно мовив інспектор. – Чого це ви такий проголомшливий? – він підняв слухавку. – Давайте мені зовнішню лінію погляну на Корігана. Номер? – Гросвенор, 64-57-8. Лежен повторив номер у слухавку, потім передав її лікареві. – Прошу, ваша ласка. – Дещо спантеличений Коріган спостерігав за колегою, поки вони чекали. Певний час лунали тривалі гудки, потім захеканий жіночий голос відповів «Гросвенор, 64-57-8». «Це будинок леді Гескет-Дюбуан?» «Так, ну так, тобто...» Доктор Коріган не звернув уваги, що голос його співрозмовниці лунав якось неупевнено. «Чи можу я говорити з леді, будь ласка?» «Ні, не можете. Леді Гескет-Дюбуа померла у фвітні. «О!» – остопілий лікар проігнорував запитання, хто це говорить, і акуратно поклав слухавку на важіль. Він холодно подивився на інспектора Лежена. «Отже, це саме тому ви так раду дозволили мені зателефонувати». Той зловтішно посміхався. «Ми не можемо зневажати очевидне», – відказав він. «У квітні», – задумливо повторив Коріган. «П'ять місяців тому. П'ять місяців як шантаж або що там могло бути, вже її не потурбують. Вона не вчинила самогубство або чогось подібного. Ні, вона померла від мозкової пухлини. Отже, починаємо все спочатку», – мовив лікар, вдивляючись у перелік. Лежен зітхнув. «Ми навіть не знаємо, чи пов'язаний цей папірець зі справою чи ні», – нагадав він. Це міг бути звичайний напад туманного вечора. І в нас лише найменша дорогоцінна надія знайти того, хто вчинив це, хіба що нам трішечки пощастить. Доктор Коріган відповів. Ви не проти, якщо я ще трохи над цим переліком поміркую? Перед успіхів! Тобто ви хочете сказати, що коли вам не пощастило, то й у мене нічого не вийде. Не будьте такі певні, я зосереджуюсь на Корігані, на містерові чи місіс Коріган із великим знаком питання. Розділ третій. Ну, чесно, містер Лежен, я не знаю, що ще можу вам розповісти. Я все сказала синжрантові. Я не знаю, хто така була місіс Девіс, чи звідки вона приїхала. Жила у мене шість місяців. Платила за квартиру регулярно. На вигляд була така собі приємна, спокійна, респектабельна пані. А що ще ви хочете почути, то я, чесно кажучи, гадки не маю». Місіс Копінс замовкла, перевела подих і дещо невдоволено подивилась на інспектора. Той подарував їй м'яку, меланхолійну посмішку, яка він добре знав, процес досвіду не могла не справити належного враження. «Але ж я не кажу, що не хочу допомогти. От якби лише я могла, спробувала вона залагодити ситуацію, дякую, саме це нам і потрібно, ваша допомога. Жінки знають, вони це серцем відчувають. Жінки знають набагато більше за чоловіків». Гарний був гамбіт, і він спрацював. О, відповіла місіс Коппінс. От якби мій старий міг вас чути, бо він завжди був такий набурмосений та пихатий, кажеш, що ти щось там знаєш, а насправді у тебе поняття зеленого немає. Ось як він до мене казав. Але я мала рацію в дев'ятому випадках з десяти. Саме тому я й хотів би почути, що ви думаєте про місіс Девіс. Чи була вона нещасливою, як гадаєте?» Ні, що до цього ні, не сказала б. Ділова така постійно такою здавалась. Методична, немовби наперед розплановувала своє життя і діяла за тим планом. Вона мала роботу, як я розумію, щось таке, що пов'язане з асоціацією вивчення споживчого попиту. Ходила, розпитувала людей, яким порошком вони перуть, чи яке борошно купують, чи скільки витрачають за тиждень і на які саме товари. Як на мене, звісно, це однаково, що сунути носа до чужих справ, чого це уряд чи ще хтось має знати, з якого це дива. Врешті-решт почуєш те, що й так відомо. Але тепер усі на цьому схибнулись. Ну, та коли все одно потрібно такими речами займатися, тому що визнавати, місяць Девіс робила це пречудово. Дуже чимна. Зайвий раз носа не пхала, питала тільки у тільки по суті. Ви не чули, на яку фірму чи асоціацію вона працювала? На жаль, ні. Вона колись сказала щось про своїх родичів? Ні. Я так зрозуміла, що вона була вдовою, чоловіка втратила багато років тому. Той, здається, мав інвалідність, але Місіс Девіс про нього не надто розповідала. Вона не згадувала, звідки приїхала, з якої частини країни. Не думаю, що вона лондонська. Я б сказала, що з півночі, мабуть». Вам не здавалося, що в неї була якась м, таємниця? лежен мав сумнів, чи варто про таке питати, якщо ця пані легко піддається навіюванню, але місіс Коппінс не клюнула на таку ласку приманку». Ну, я б не сказала, що дійсно щось таке відчувала. Ніч... Ніколи нічого такого подібного в її розмовах не було. От тільки валізка в неї була трохи дивна. Якісна, але не нова. Ініціали на ній були написані «Джі Дже», «Джессі Девіс». Але спочатку то було «Джі» і щось інше, Х, мабуть, і могло бути й «А». Проте я про це все тоді не думала. У будь-який час можна придбати хорошу вживану валізку за розумну ціну. До того ж, ініціали змінюються, і це нормально. Речей у неї було небагато, лише ота валізка». Інспектор про це знав. У померлої було диво мало особистих речей. Вона не зберігала ні листів, ні фотографій. У неї, як виявилось, навіть страховки не було, ні чекової, ні банківської книжки. Весь одяг гарної якості, повсякденний, зручний та майже новий. Вона здавалась вам щасливою, запитав він. Мабуть, що так. Він звернув увагу на легкий сумнів, що пролунав у голосі місіс Коппінс. Мабуть. Ну, це ж не те, про що весь час думаєш, чи не так? Тобто досить порядна, має гарну роботу, життям своїм задоволена. Не скажу, що дуже емоційна, але, звісно, коли захворіла... Так, коли вона захворіла, підштовхнув її лежен... Дуже засмутилася спочатку. «Коли прийшла з грипом, я маю на увазі. Весь розклад зламається, – скаржилась вона. Всі призначені зустрічі доведеться відмінити. Все ж кереберть. Але грип то є грип. На нього не можна не зважати, якщо вже почався». Вона лишилася в ліжку, варила собі чай на газовій плиті, пила аспірин. Я казала, чого ж лікаря не покличете, а вона відповіла, що немає причин. Тож лише гриб, з ним нічого не зробиш, тільки лежи в ліжку, пей чай, прогрівайся, а от мені до неї краще не ходити, щоб не підхопити собі заразу. Коли їй покращало, я для неї трохи готувала. Гарячий бульйон, тостий, рисовий пудинг постійно. Він її засмутив, той гриб, звісно ж, але ж не за звичайні випадки. Це вже коли температура спала, почалась депресія. Така, як у всіх буває. Вона сиділа отут, біля газового каміна, і, пригадую, говорила мені, «Хотілося б, щоб не було стільки часу для роздумів. Не люблю я коли стільки часу на роздуми. Мене це засмучує». Лежан сперігав найуважніший вираз обличчя, а місіс Коппін звела далі. Я далі дала їй кілька журналів, але вона, здається, не могла зосередитись на читанні. Пам'ятаю, якось каже... Якщо все йде не так, як слід, то краще про це не знати, ви згодні? А я тоді відповіла, так дорогенька. А вона каже, я не знаю, я насправді ніколи не впевнена. А я кажу, що тоді все гаразд, а вона каже, все, що я колись робила, було прямим і чесним. Мені немає за що себе звинувачувати. А я тоді їй кажу, звісно, немає дорогенька. Та я тоді ще подумала собі, може, в її фірмі якісь такі афери прокручувались, може, з рахунками, чи що, а вона щось таке почула, але гадала, що то не її справа. Можливо, погодився інспектор. Так чи так, вона одужала або майже, та й повернулась на роботу. Я казала їй, що зарання, дайте собі ще день-два, кажу от і воно. Я ж мала рацію. Вона тоді другого вечора повернулась. Я дивлюся, в неї лихоманка. Навіть сходами піднятись ледь змогла. Я кажу: "Лікаря треба кликати". Вона: "Ні, не треба". І йде далі гірше і гірше. Цілий день очі мов скляні, що ке горять, дихання жахливе. А наступного дня увечері вона мені каже, а говорить, вже майже не може священника. Маю побачити священника дуже швидко, бо пізно буде. Але то вона не нашого вікаря хотіла. Це мав бути католицький священник. Я й не знала, що вона католичка. Ніколи неї розп'яття не бачила чи чогось такого. Розп'яття було, причіплене під кришкою валізки. Але Жен не сказав цього, він слухав далі. Я побачила на вулиці Малого Майка і послала його до отця Гормана з парафії Святого Домініка, а сама зателефонувала лікареві та в лікарню своїм коштом, а їй нічого не сказала. «Ви провели священника на гору, коли він прийшов?» «Так і зробила, і лишила їх самих. Хтось із них щось сказав?» От зараз уже точно не пригадаю. Сама ж я казала, що ось він священник, що все тепер буде добре, хотіла підбадьорити, але я добре пам'ятаю, що як двері зачинила, то вони щось таке проказала про лиходійство, так і ще щось про коня, може про перегони. Я сама полюбляю часом півкорни поставити на коника, але кажуть, що навколо перегонів скільки шахрайства». «Лиходійство», – повторив леже, слово його вразило. «Католики ж перед смертю повинні висповідатись у гріхах, так? Мабуть, оце воно і було». Інспектор не мав жодного сумніву, що це було саме так, але слово, яким вона скористалась, «лиходійство», – щось дуже особливе в цьому «лиходійстві», – міркував він. «Бо священника, який дізнався про нього, забили до смерті». Від трьох інших пожильців будинку дізнатися нічого не вдалося. Двоє з них – банківські клерки та старший чоловік, що працював у взуттєвій крамниці. Мешкали тут уже багато років. Третя, дівчина 22 років, переїхала нещодавно. Працювала в універмазі поблизу, всі троє знали місіс Девіс лише на вигляд. Жінка, яка повідомила, що бачила отця Гормана, того вечора на вулиці нічого корисного не розповіла. Вона була католичкою, відвідувала парафію святого Домініка, знала священника в обличчя. Помітила, як він повернув із Бентл-стрит і зайшов у кав'ярню Тоні. Десь хвилин за 10 до 8, і оце і все. А от містер Осборн, власник аптеки на розі бортон стріт, виявився дуже цінним свідком. Це був маленький чоловічок середнього віку з лисиною на маківці, з ширим обличчям та в окулярах. «Добрий вечір, кримінальний інспекторе! Зайдете? Прошу!» Він підняв старомодний прилавок, лежен, просунувся за огорожу і пройшов повз відділення для дозування, де молодик у білому халаті із справністю професійного чаклуна наповнював пляшечки ліками. І далі, попід аркою, до малесенької кімнатки, в якій розмістилися два крісла, столик та письмовий стіл. Містер Осборн затягнув арку завісою, набув дуже втаємниченого вигляду і умостився в одне з крісел, жестом запросивши поліцейського зайняти інше. Він нахилився вперед. Очі його сяяли від приємного збудження. Вийшло так, що я, можливо, стану вам пригоді. Того вечора я був не дуже зайнятий, ніяких особливих справ, бо погода не сприяла. Моя помічниця стояла за прилавком. Ми четверга відкриті до восьмої. Насувався туман, людей було небагато. Я підійшов до дверей. Глянути на погоду, міркуючи, що туман підіймається надто швидко. В прогнозі так і казали. Я трохи постояв на порозі. В аптеці не було нічого такого, з чим не упорилася б моя помічниця. Креми для обличчя, солі, для ванн, тощо. Потім я побачив отця Гормана, який сам йшов протилежним боком вулиці». Звісно, я його дуже добре знаю в обличчя. Жахлива річ – це вбивство. Напасти так на людину, на таку добру людину. Ось отець Горман, сказав я собі. Він простував у напрямку Вест-стрит. Це наступний поворот ліворуч перед залізницею, ви ж знаєте». А майже одразу за ним йшов інший чоловік. Мені у голову не спало помітити або подумати щось про це, але раптом цей другий зупинився, геть зненацька, просто навпроти моїх дверей. Я собі подумав, чого б це він зупинився, а за тим побачив отця Гормана, трохи попереду, який теж пішов дещо повільніше. Але не зупинявся. Скидалось на те, що він про щось розмірковував. Дуже глибоко, наче майже забув, що треба йти. Потім рушив знову, а той другий теж рушив, доволі швидко. Я подумав, якщо взагалі тоді про щось таке думав, мабуть, цей хтось такий, хто знає оця Гормана. Може, хотів з ним перебалакати, та й нас доганяє, але насправді він просто міг його переслідувати. Отож, бо й воно, саме про це я зараз і думаю. Не скажу, що весь час це обмірковую, але туман підіймався, і я вже їх обох не бачив. Ви можете описати цього чоловіка? У голосі «Леже» на впевненості не було. Він готувався почути звичайний розпливчастий опис, але містер Осборн добряче відрізнявся від тоні з кав'ярні. «Що ж, гадаю, що так», – сказав він, задоволений своєю персоною. «Це був високий чоловік». «Високий? Який приблизно?» «Ну, від п'яти футів одинадцяття дюймів до шести футів, щонайменше, я б сказав. Хоча міг здатися вищим, ніж є, бо дуже худорлявий». Похилі плечі, виразне Адамове яблуко. Капелюх – гомбур, а волосся було видно з-під нього задовге. Ніс гострий, мовцьоб. Таких легко помітити. Природно, а я не можу сказати, якого кольору нього очі бачив його профіль, але ви розумієте. Років, можливо, п'ятдесяти або близько того. Я суджу з його ходи. Молодші люди рухаються інакше». Інспектор, подумки, виміряв відстань через вулицю, за тим назад і до містера Озборна, і здивувався, дуже здивувався. Опис, як його надав аптекар, міг означати дві речі. Можливо, він походить із надзвичайно жвавої уяви. Таких прикладів Лежен зустрічав багато, надто коли свідками виявились жіночки. Пані вимальовували фантастичний портрет убивця відповідно до своїх уявлень про те, яким він має бути. Але уявні портрети містили деякі вкрай хибні деталі – Вирлаті очі, кошлаті брови, щелепу, як угорили, горили, явну лють. Опис, що його надав містер Осборн, скидався на опис реальної людини. В цьому разі, можливо, це був єдиний свідок на мільйон. Людина, яка спостерігала уважно та в деталях, і він мав непохитну віру в те, що сам бачив. Інспектор ще раз прикинув відстань через вулицю, зупинився поглядом на аптекерові. Запитав, гадаєте, ви зможете впізнати цього чоловіка, якщо побачите його знову? Отак, містер Озборн був сповнений впевненості. Я ніколи не забуваю обличчя. Це одне з моїх хобі. Я завжди казав, що коли якийсь чоловік надумає отруїти свою дружину і прийде до мене по пакуночок з миш'яком, то я зможу простягнутися в суді, що це був саме він. Я все чекав, що коли-небудь щось таке трапиться, але ще не трапилось. Містер Осборн зі смутком зізнався, що поки що ні. І, мабуть, уже не трапиться така нагода, сумно додав він. Я продаю свій бізнес. Мені пропонують за нього цілком пристойні гроші, тож я йду на пенсію і повертаюсь до Борнмута. Схоже, у вас тут хороше місце. Так, зі своєрідним шиком, похвалився аптекар, нотка гордості пролунала в його голосі. Майже сто років у цій справі. Ще дід та батько вели її до мене. Добрий, старомодний, родинний бізнес. Не скажу, що я розумів це, коли був малим. Мені він здавався задушливим. Як багато хто з юнаків я марив сценою. Був впевнений, що зможу грати. Батько не пробував мене зупинити. Побачиш, що з цього вийде, хлопче, казав він. Зрозумієш, що ти не сер Генрій Ірвінг». І він таки мав рацію. Мудра людина, мій батько. Я десь півтора року покрутився в трупі та й повернувся до бізнесу. Пишаюся ним. Так, у нас завжди був добрий надійний товар. Старомодний, але якісний. Та тепер він із... Сумом пхитав головою. Для фармацевта це суцільне розчарування. Все це косметика. Ви мусите її тримати половина виторгу з цієї машкари. Пудри, помади, креми для обличчя, шампуні та мочалки химерної форми. Сам я цього навіть не торкаюсь. У мене для цього є юна леді за прилавком. Вона цим займається. Ні, це вже не таке, як було. Тепер аптекарська справа геть не та. Проте я відклав добру копійчину, та й ціну за це отримаю непогану. Я вже вніс завдав за чудове маленьке бунгало поблизу Борнмута, він додав на пенсію треба йти, коли ще можеш насолоджуватись життя. Ось моє гасло. У мене повно хобі, метелики, наприклад, ще любов за птахами спостерігати, і садівництво, маю купу книжок про те, як розбити садок. А ще є подорожі, можна поїхати в круїзд, побачити світ, поки не пізно. Лежен підвівся. «Що ж, бажаю вам усього найкращого», – сказав він. «Якщо до того, як ви справді залишите нашу місцину, раптом побачите того чоловіка, я одразу ж дам вам знати, містере Лежен. Звісно ж, можете на мене розраховувати. Мені це буде в радість. Я ж вам кажу, що маю добру пам'ять на обличчя. Буду насторожі. К'ювайв, як то кажуть. Отак, можете на мене покластись із задоволенням». Розділ четвертій. Розповідає Марк Істербург. Разом із моєю давньою приятелькою Гермієною Редкліф я вийшов із театру Олд Вік. Ми дивились Макбета. Дощ так і лив, поки ми бігли через вулицю до припаркованої машини. Моя супутниця цілком безпідставно зазначила, що хай там, коли підеш в Олд Вік, то завжди дощить. Просто ось так буває. Я не погодився. На відміну від сонячного годинника, вона запам'ятовує лише дощові моменти, сказав я. От у Глайнборні, володалі Гермія, поки я натискав на щеплення, там мені повсякчас щастих, я не уявляю собі невдалого візиту до опери, музика, розкішні клумби, особливо ті білі квіткові бордюри, все ідеально. Ми трохи потеренвенили про Глайнборн і тамтешню музику, потім моя приятелька запитала. Ми що, їдемо снідати в Дувр? Дувр? Дивна ідея. Я гадав, ми зібрались у фентезі. Треба добряче попоїсти і випити після крові й моруку величного Макбета. Шекспір щоразу викликає у мене страшенний голод. Так, і Вагнер теж. Сендвіч із копченим лососем у Ковент-Гардені під час антракту не досить, щоб утамувати пакельні муки. Стосовно питання, чому Дувер – це тому, що ти в ньому на тому напрямку їдеш. Тут об'їзд, пояснив я. Але ти вже занадто довго об'їжджаєш. Ти вже на Олд чи це New, Road, виїхав. Вражений тим, де ми опинились, я мусів визнати, що Гермія, як завжди, цілковито мала рацію. Я тут постійно плутуюсь, винувато пояснив я. Тут легко заплутатись, погодилась вона. Весь час кружляєш навколо вокзалу «Ватерло». Нарешті ми успішно дістались Вестмінстерського мосту і продовжили нашу розмову про щойно побачену версію Макбета. Моя приятелька Гермія Радкліф, вродлива жінка 28 років, створена за зразком античних героїв. Вона має майже бездоганний грецький профіль та пишне темно-каштанове волосся.